Найважливіша справа – знати, як перегоріло її свавілля з капризності, бо подіяла початком безумства, як головна з чорних пружин до перелюбу. Воно звідки? Прямо з амбітності артистичної вдачі, звичної до самоуяви провищість серед довкружжя і право на особливу кару для провинного на її судді. Ну і також невіра – щодо побутового практицизму партнера видимого невдахи. Коли власна мрія на крилах побарвлених з веселки підносилася до казковостей в палаці, маючи гострий розум, позвітувалися собі про нікчемні приводи. З незміреної гіркоти всього, гранична скорбність і самонавіженство в безодні руїни. А без такого звіту світ збився з глузду, «Півбезумний. Як лікар, шукаю рятівного рецепту і, мабуть, пізно». «Здається, ні. Знайдім причини», – дозмислюється пастор. «Найперше, набагато втрачено образ, призначений і властивий нашій істоті – богосиновність. Ми натомість прибираємо собі замінний образ, неприродний нам і близький до демоніакальності – боговідчужність» досить далеко сунувши свого духовного вигляду. Аж підійшли до сусідства звірячі і личині, дозволяючи собі моральні чорноти в кривостях. І звикли. Немає належної поправи і справжнього бажання повороту в стан, звідки відпали. Проти царства небесного в душах наших непомітно складається князівство Авадона Погубника чи Руїнника, як пекельність нас самих, на напередзнак вічного полум'якари. «Чи керсаль відтерпить провину очисно тут, в закладі? Чи просвітлиться? Чому ні? Припускаю, що можливо», – відповів лікар. «Можливо, коли немає несправимої розірваності в душевних силах і незворотного виходу самої свідомості її в остаточну нестямність. Матимем нагоду в курсі відповідної терапії вернути її до ментального здоров'я». Не виключено ж, однак, що винятково сильній вдачі пощастить малознаними резервами її психіки, її серця, подовжати розлад і відновити свій добрий плюс почутєвого життя. Зараз відзначим, якщо виявиться її здібність до зворушливості, чудово. І потім нам скоро треба в госпіталь, нагадує пастор, до раненого полісмена він тримає вирішальну ланку, що зв'язує всі свідчення, зібрані приятелями Джесіки. Коли відбудеться правдива сповідь, губернатор затримає страту. Він мусить. Часу небагато, а встигнем. Їх випускають, попередив лікар, коли недужі почали розходитися у дворі під очима сторожних, що осторонь, мовчим. О, їх терпіння найбільш скорбні мовчим. Спостерігачі, невидимі, за напівскляними дверима, шепотом і жестами, звертають увагу один одному на різних недужих і так само виявляють враження весь час. Перша божевільна, худорлявиця, височенна, стрижена, як всі і виглядає примарно, переходить через дворик горюючи. Де вони? Підуть, і немає вчасно. Сісти в вагон, їх не привчиш Хоч розплаця. Як так? Зараз рушить уже? Та де вони маленькі мої? Чого мені серце катують? Я ж кричала їм. О, о, їх переїхав вагон. Що я робитиму? Вагон поламався, біжить сліпий. Що буде? Зараз зірветься в прірву. Гора мені. Смикає собі, ніби волосся над скронями. Уже кінець. Пропали. А, скрикуючи найдикіше, затуляє пальцями очі і знічується перед уявним пропадом, а пождавши трохи дивиться. Чи хто вскочив на ходу і хапає стерно? Якби так, на безпеку, добрий рух і зупинка, бігом доганяють, скоріш, так, зразу, сідати на місця, їдемо як слід. Вона збоку сіла на приступці і поправляє неіснуючу зачіску проти віконного відсвіту. Споважнюється задоволена пасажирка, вітає повернених. Друга божевільна, назріс невеличка, насурмлена і до навколишності байдужна. Куди? Ховаються в дощ, похиляти землю і скинуть нас глибоко, там задушимось, як в камері. У, почалось, хилять на цей бік. Підступивши до колонки з питною водою, хапається за край чашниці, задоволена, бо відстала від лиха.